Sziasztok! Ez itt a hétvégi kötekedő, a Tilos stádionnak a Magyar Focival-Focival foglalkozó adása, amit úgy próbálunk szerkeszteni, hogy ne nagyon beszéljünk konkrétan fociról benne. A szokásos felállással vagyunk itt. Gazsó István, Hanta Fanta, Kispesti bloggerpápa, Fekő Ádám, Diós újságíró, és én vagyok Csepregi Boton, én pedig egy kiugraz sportolságíró a kővárosból. A mai adásunknak a fel-fel, hogy mondjam, a felütése, az apropója az, az hogy véget érte a válogatott idei, idei szezonja, tehát nem játszik többet a nemzeti 11, a megypiros bújtatott nemzeti 11, de nem arról fogunk most elemezgetni, hogy, hogy akkor Marco Rossi mester milyen döntéseket hozott idén, hanem az jutott erre leszünk be, hogy egy kicsit azt, azt vesézzük ki, hogy miért is van olyan, hogy válogatott foci, érdemese a válogatottnak szurkolni, mit mondárólunk, hogy a válogatottnak, vagy inkább egy klubnak akarunk szurkolni, mit jelent a kettő közötti különbség, tehát van egy ilyen szembeállítás, nem tudom mennyire erőltetett szerintünk, nem az, hogy van a válogatott futball, és van a klubfutball és az valami hasonló, de mégis teljesen más minőség. Innen kezdjük, és a Pistára nézek és szegezem a kérdést, mert pontosan tudom, meg kisfejtete szerintem már itt is, hogy a a klubfutball az igazi futball, a válogatott futball, meg valami, valami képződmény, valami is rálkodó dolog. Tőle. Hogy, nem, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy neki ez, a, ez az álláspontja. Tényleg? Igen. Hát akkor fejez már kilétsző mert nekem is újdonság lenne. <gül> Most az, hogy mit beszél össze-vissza, azért tudjuk, hogy van ilyen, ezt azért ne, ne, ne vegyük készpénzben, hiszen. <gül> Oké, okay, hogy, hogy már két, vált, két, két és fél évente ugye... változtat. Két és fél hétente változtat minden. De, de nagyon, hogy alap ö, egy, elvi kérdésekben változtat, ugye? De két az és fél, fél év éven... alatt nem értettem, Boton. Tehát, hogy mi volt az állításod? Hogy jázd vissza. Én egy icipicit átfednék a szót, hogy itt összeverekednétek. Ugye valóban van egy állandó vita, hogy ugye nem is tudom, válogatott foci, klubfoci, és egyébként valójában nem csak köztünk létezik ez. Én ezt úgy tudnám egyébként nagyon sem megfogalmazni, hogy nagyon érdekes, hogy van egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy egy ilyen kulturális vasfüggöny, ami most kivételesen nem az van, hogy az egyik oldalon rosszabb, vagy a másikon jobb, hanem az, hogy a Valahogy úgy alakult, hogy a, hogy a, a nyugat-európai, és ezt most már gyakorlatilag Ausztriától kezdem a nyugat-európait, Szénában a klubfoci mindenképpen fontosabb, az egy patriótább történet, valahogy mindenkinek az első számú a klub. Mindenki nagyon szereti a válogatottat, bár azért, bár azért érdemes megnézni, hogy mondjuk az olaszok, egy tökéletes példa, hogy, hogy azért így hogy állnak ehhez, tehát egy egészen más millió lengi körül ott a klubfocit. <gül> és a poszt szovjet, posztszocialista, mit tudom én, keleti blokknak hívott ö, részlegen. Szerintem egységesen megfigyelhető, hogy mivel ott a foci már, ere, már eleve propagandisztikus célokat ö, szolgált az első pillanattól kezdve gyakorlatilag, ö, a le, nyilván a le, lehetőség szerint, ott a válogatott a nemzeti ö, csapat, a nemzeti sport, az, az mindig fontosabb. És, és nem csak a fociról beszélek egyébként, az olimpiát is egyébként elképesztően komolyan veszi a ez a, ez a réteg. Nyilván mindjárt szóltatok neked is, Pista, ha már az elején téged szólítottak meg úgyis. Szóval ez szerintem egy viszonylag fontos és jól megérthető különbség, hogy a nemzeti vonal az kultúris hagyományosan a keleten és közép-európában szerintem úgy alakult, hogy fontosabb lett, mint a klub. Figyú, nekem itt igazából az lenne a kérdésem, hogy, hogy amit mondtál, az, az oké okay nekem így most így első blikre, még nem gondoltam vele mélyebben. De ugye Addig ezt... ne, nem is szabad, mert kiderült hogy hülyeség igen, igen, és erre akarok célozni, hogy, hogy aminől te beszéltél, itt az a sajátos kelet-európai része, ez 1950-től, tehát a, a kelet-európai kierőszakolt rendszerváltások utántól rátelephetett egy ilyen léjár, sőt, akár már a két háború között is, amikor a, amikor szétesik Kelet-Európa sok kis apró államra, és akkor is valamivel meg kell mutatni azt, hogy mi egy önálló nemzet vagyunk, de az, hogy a kelet-európai válogatottak mérlettek fontosak, az szerintem még a monarhia idejébe e, eredezthethető, mégpedig a nagyjából hasonló elvem, mint a klubfutballnál is, hogy, hogy a monarchián belül volt azért három nagy, e, állam, gyakorlatilag Ausztria, Magyarország és Csehország, és mindegyiknek volt már futballja. Tehát a, a Ausztriában ugye már megvoltak ezek a mindenféle vinnevű csapatok, nálunk volt már a BTC, Fradi MTK, uh, MTK a Spártaszlávia már létezett uh, Cseh, uh, Prágában, tehát volt három ország, és ennek volt három nagyvárosa, ahol belső futball ellentétek már létrejöttek, tehát a Akár lehetne azt is mondani, hogy a kispolgárság versus a zsidóság, vagy bármilyen, bármilyen ilyen belső ellentétek, és ezek hajtották a labdarúgást, hogy kinek van a jobb csapata. Viszont a monarchán belüli hegemóniára is ment valószínűleg egy harc, e között a három város között, hiszen ez a három város adta a válogatottakat. Tehát innen nézve, az, hogy a válogatott. És ugye az 1918-ig terjedő időszakról beszélünk. Tehát, hogy a válogatott fontos lett Kelet-Európában szerintem az inkább annak köszönhető, hogy ez a primátusa. A, a monarhián belül, hogy kinek jobb a futballja. Ugye, hogyha megnézed, hogy akkoriban milyen, uh, milyen egyéb válogatott mérkőzések voltak még, volt ugye a, a brittek fociztak egymással, tehát is kótangolt játszottak évente többet kb. Ezen kívül volt Brazil-Argentin uh, talán, vagy argentin Uruguay valamelyik Dél-Amerikában. És belga Holland. Kb. ezek voltak a mérkőzések, amik, amik, és mindegyik egy ilyen primátusért. Ezt jól mondod egyébként, drága barátom, csak egyetlen egy nem magyaráz egyébként meg, hogy az, hogy az osztrákoknál jelentősen fontosabb a klubfutball, mint nálunk. A, a, sőt, tehát, hogy az osztrákoknál jól, jól láthatóan fontosabb a klubfutball, mint a válogatott, pedig azért úgy tudom, hogy eléggé a monarchia részei voltak. Ez szerintem egy olyan ilyen és eltolódás, hogy nyilván nem, nem, nem, nem lehet vonalzóval meghúzni, hogy, hogy, hogy, hogy mi történik de ö, szerintem a modern ö, futballnak, tehát most legy legyünk őszinténk azért az, hogy mi történt a két világháború között az a foci szempontjából, tehát, akkor, tehát az még egy ilyen története ennek az egész ö, most már a szórakoztatóipar csúcsán lévő sporthoz Egyáltalán, nem, egyáltalán pont, nincs pont a, a... Nagyon, nagyon komoly dolgok történnek ugye ha mm -hmm. a Olaszországban is, meg Magyarországon is, ahogy, ahogy túlódik el a az egésznek a hangsúlya, az önszerveződő, a például Magyarországon, Közép-Európában a zsidó e, hátterű e, e, iparosok által támogatott városi e, futball e, felől, e, egy ő... sokkal inkább ilyen állami paternalista e, irány felé. Igen, azt én értem, csak azt mondom, hogy szerintem a... Szerintem a... A futballnak a szórakoztatóipari termékké vállása, a, a, az, az ugye nyilván valójában valamikor az ilyen hatvalóan. Hát nem, tulajdonképp... nem. a ha 20-as 20 évek vége, 30-as évek eleje inkább. Tehát amikor megjelennek ezek a, az európai klubkupák, tehát megjelenni például a Közép-Európa kupa, ahol, ahol azért már a cseszlovák, osztrák, olasz, jugoszláv, román, magyar csapatok, egymással versengenek, azért ennek már akkor rangja van, megjelennek a, azok a sportújságok, amik, amik eleinte hetente jelentek, meg itt válnak napilapokká. Magyarországon gyakorlatilag megjelenik a futballbulvár a, a korszakban, ez a, általában a Színházi Élet című újság hozott le mindenféle ilyen ilyen hogy XY játékos megházasodott, itt nyaral, tehát már me meg kezd megjelenni ez is. Ráadásul tényleg, ahogy a Botond is mondta, egyre inkább leválnak a, a hagyományos közegeikről ezek a klubok, és egy ilyen kvázi piaci klubbá kezdenek el válni, ami megint azt jelenti, hogy hogy az a szórakoztatóipar felé tolódik el. Megépülnek az első nagy kőstadionok Kelet-Európában, ugye 11-12-ben épít a Fradi is, meg az MTK is először stadiont magának, majd őket követi az Újpest, Kispest, Debrecen, szóval szépen megjelennek ezek a hatalmas méretű stadionok, ott áramlik be a tömeg. Az, hogy a, a játékosok sztárolása, tehát hogy már ne csak a klub legyen a média figyelm középpontjában, hanem már a játékosok is, az inkább a az valóban a, a 60-as évekre tehető, és ennek is van egy pici magyar vonatkozása, mert nekem régi mániám az, hogy a, az 56-ba kiáramló magyar labdarúgók, és köztük olyan sztárok, mint Puskás például, és az ő élettörténetük volt az, ami először bevitte az újságok hasábjaira azt, hogy itt kimondottan a játékos is egy érdekes történet lett, de ez a folyamat már elindul valamikor a 30-as években. Ja persze, de nyilván az is nagyon fontos részednek az egésznek, hogy elkezdtük, tehát hogy elkezdett a mítoszépítés a, a, a, a, e, tulaj, tulajdonképpen igen, való, valószínűleg többek között a puskássékkal. Ugye ezt, erről rendszeresen szoktunk, hogy a Liza Presszóban okoskodni évente. egy alkalommal, hogy milyen borzasztóan fontos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a focinak egy jó elmeséltő története is legyen, és de szerintem, szerintem ettől függetlenül borzasztóan fontos mondom az a, az a rész, hogy a, a, az 50-es évektől a szovjet-típusú berendezkedésű, vagy ilyen nem is tudom, szovjeti latorállamoknak és társaiknak nagyon-nagyon fontos volt, hogy a sporton keresztül bemutassák, hogy már pedig mi itt uh, elképesztően sikeresek vagyunk, egységesek vagyunk országként, leverjük a Béna-nyugatot. Ugye a Béna-nyugatnak ebbe igazából az USA-ban volt uh, uh, uh, egy, uh, egy ilyen viszontválasz, ahol ugye Szintén borzasztóan fontos mindig az, hogy az, hogy az amerikai válogatott minden létező sportba hogy szerepel. Jellemző módon a klub hagyományok ott se nagyon vannak meg egyébként. Nyilván egy teljesen másik téma az amerikai profi sport, de ott is inkább egy ilyen válogatott központú, és mindent a válogatottnak kell alárendelni minden létező sportba. Ez valahogy a... Nyugat-Európában, meg Észak-Európában nem jellemző annyira ez az állítás. Hogy vitatkozzak megint egy picit, mert már szerintem. Ez is elindul már a két háború között, ami, ami ami inkább erősíti ezt a, a második világháború után, az a kelet-európai kommunista berendezkedések önlegitimációs kényszere. Ami ezt találgazódás volt. Hogy, a, hogy ők, ők is ki akarják használni a sportot, mint, mint egy legitimációs valami, hogy, hogy ezt mi hoztuk össze. Az és hogy a, a sport azért eredményes akkor, mert még az előző rezsimből a tehetetlenség viszi előre, de, de ez a, a kommunista berendezkedés nem érinti, vagy nem érdekli egyáltalán. De az, hogy a, egyébként az, meg, hogy a, a sportot mint, mint ilyen, ilyen önigazolásra felhasználni, az már a két háború között bőven elindul Nyugat-Európába is. Hát emlékezhetünk például a, a 36-os Berlini olimpiát, hogyan rakják össze, vagy, vagy például Prágában, mikor épül meg az a mérhetetlen nagy Strahov stadion, ahova ilyen óriási sportünnepélyek, ilyen Spartak jeltszerű dolgokat szerveznek, vagy, a, vagy a, akár Magyarországon is, a, ahogy a új és új stadionokat építenek, például ilyenkor épül meg az építők pálya a Népligetben, uh -huh. ami igazából egy klub nélküli csapatnak, de az egy reprezentációs célú stadion volt a magamódján. Én behoznék egy olyan szempontot a, a, a, a, a kommunizmus képlések a Európában, és szerintem az még közelebb vissza ahhoz, hogy valójában hogyan állítódik szemben a válogatott futban, a klub még pedig az, hogy ugye a ezek a, ez a képelőkommunizmus kommunizmus ö, akarja ö, ölni, össze akarja törni ezeket a kis önszerveződő közösségeket, és a helyi, helyi dolgok ö, helyében valamilyen központosított, valamilyen fölül felől szervezett, vagy ágazatilag szervezett dolgokat ö, ö, rakjon be, ö, azokkal cserélje fel, és szerintem ez az, ami, ma, a, ez az, ami aztán ö, a mai napig ö, hat abban hogy, hogy a, a futball itt Közép-Kelet-Európában kevésbé tud lenni egy helyi ö, közösségszervező erő, he, kevésbé tud lenni a, a, a a közösséghez való tartozásnak a kifejezésének, kifejezésének az eszközének, vagy tud lenni, de, de az, az szerintem nagyon sokszor megáll egy ilyen, egy ilyen önpre, önreprezentációnál, mert hogy helyi szinten is, tehát hogy az, hogy, hogy igen, például 90 után, vagy sőt 80-as évek második felében a csapatsportokban felfutnak a vidéki fellegvárak, most nem csak a focira gondolva, de a fociban is egy idő után megtörténik, uh, az, az, abban sem érzed azt, hogy, hogy, hogy ezek a, azon túl, hogy kifejeznék, hogy mi körmendiek vagyunk, mi szónakiak vagyunk, hogy, hogy ezen kívül ezt így, így reprezentelnél, uh, felhajtó erővel, ö, hatna, és különösebben visszahatna a, annak a helyi közösségnek a, Jó, a működésére. A katalogikát azt mondja, hogy a, a, a közösségek feloldására, az önszervező közösségek feloldására átpolitizált magyarországi klubmodell a kommunizmus elején, tehát amikor a Kispestből Honvéd lesz, Fradiból Lédos és a többi, és a többi tehát amikor bázisvádokra építik, akkor az ezzel párhuzamosan a válogatott, viszont a közösséget kezdte el képviselni, mert hogy az meg egy ilyen, abban viszont mindenki benne van, és azzal mutatja, hogy a válogatot, kifelé. Szerintem a válogatot igazából nem a közösség. Most egy, nyilván viszonylag sok idő telt el, hogy egy kicsit Orbán azok nem, nem de, de hogy mint, hogy egyébként most is valójában nem a közösséget képviseli, hanem, a, hanem az államot. A, a, és ez szerintem, szerintem ez egy tök jellemző tulajdonság, egyébként a mai, mai napig is, mármint a hivatalos kommunikációban. Most az, hogy mi szulkulók mit látunk bele, az egy dolog, de a, a hivatalos kommunikációban ez való valójában az államsikere, nem az országé, ami szerintem egy tök fontos különbség. Na és a mit látnak bele? Most persze Pista meg fog felni, hogy honnan tudom én, mert nem kérdeztük le ez egy ezer fős mintát, meg nem tudom, tehát hogy, hogy ez közszurkálás lesz, Na jó, de, de azért, azért megnyilatkozásokból, kommentekből, nem tudom, cikkekből le tudjuk valamit tudunk tapogatni, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan hogy hogyan viszonyulnak, mit gondolnak a, a, a mai e, magyar futbasszulkók, amikor például e, kimegyünk a, a németek ellen. Jó, de hogy, hogy nem nyilvánvalóan nem az, hogy ezt gondolják, hanem hogy mi az a kettő, három, négy, ötféle e, viszonyulás, amit mi elő tudunk Hát most az ebben egyértelmű állítani. Szerintem az egyértelmű viszonyulás a az az, az, az, az az van egyébként a legerőteljesebben és a leghangosabban reprezentálva. Az, hát, hármunk közt, meg a 30 hallgató közt szólva, szerintem egy kicsit hogy is mondjam, kevésbé komolyan vehető attitűd, hogy ez tulajdonképpen nem egy szórakozás, hogy mi kimegyünk meccsre, hanem mi igazából harcba megyünk, és a nemzetet képviseljük, és hogy a nemzet sérelmeit is visszatudjuk egyrészt egy kicsit rúgdosni, és, és, és nekünk kell lennie, a, hát a, nem is tudom, a a kvázi fekete seregnek, most ezt úgy mondom, hogy engem különösebben nem zavar ez a fekete pólós dolog, meg nem is igazán kérdezett, meg soha senki, hogy zavar-e. Tehát ez, szerintem, ez a pá, szerintem, szerintem a pátasz egyébként az, amit nagyon szeretne a hivatalos kommunikáció is látni, hogy mi bőgünk ott, hogy mi ott vagyunk, és nem is tudom, ö, Eső, esőben, b -b hóban küzdünk a csapatért, és itt a küzdés, ez azért nagyon gonoszan fog hangzani, ezért jellemző módon azt jelenti, hogy sörözünk a relától, és óbégatjuk a kedvenc rigmusainkat együtt, illetve élőképeket csinálunk. Ezek -e -e az én világomban egyébként a szórakozás kategóriába tartoznak bele, de lehet, hogy én, én vagyok nagyon szigorú. De szerintem a, szerintem a, a tényleges többség az egyszerűen egy király foci meccsekre meccsként tekint erre az egész történetre, amiben megéri energiát fektetni, ráadásul ez végre egy olyan pálya, amin nem vagyunk rosszak. Erre hadd kérdezek vissza, hogy a, a, a tényleges többség uh, király foci meccsnek tekinti Ebben mit, mit értesz? Mert, mert ha, ha azt gondolom, és meg én, nem, tehát, meg én nincsen egy, egy kiellemzett kamera felvétel előttem, de azt gondolom, hogy azok, akik mondjuk ott ülnek kedden a a németek ellen, azok elsősorban büszkék akarnak lenni, de nem a magyarságukra, hanem arra, hogy a magyarok valamit elérnek a futballban. És ami eredmény, Szoboszlai Dominikot parádézni, szeretnének a történelem részszeri lenni, mert a szüleiktől hallották azt, hogy ők is ki voltak a Népstadionban, mit tudom én mikor, és szerintem ez egy tök fontos része. És illetve igen, mondom, tehát az, hogy azért a magyar, magyarok ugye általában is szeretik a focitendere, több, több bizonyíték is van, de szerintem, ami még, ami még tök fontos, és ezt azt hiszem, hogy fel is írtam magamnak, igen, hogy a 90-es években, amikor a foci abszolút a szórakoztatóipar csúcsára került, azt hiszem a 94-es Atlantai, vagy na a 94-es világbajnokság az usa volt, volt ez az elképesztő áttörés, amikor, amikor, amikor egyszer csak ilyen globális történeté kezdett válni a futball, és már kinőtt a. M -már, m -már, ugye nyilván onnan, tehát, nagyjából onnantól lehetett már minden meccset nagyon könnyen megnézni, hogyha akarsz, egyre több közvetítés volt, és ez, ez nagyjából itt indult meg az a folyamat, ami mostanra egyébként teljesen végbe, végbe, végbe is ért, hogy a szakmai része a focinak, a válogatott és a klubfoci totálisan elválasztódott. Nagyon sok ideig a válogatott foci volt a szakma csúcsa, teljesen egyértelműen. Tehát az, hogy a, a híres brazil válogatott, az idámféle franciák, ez, ez, ez még teljesen egyértelműen egy világverő csapat volt. De nagyjából Nem, akármelyik klubban is. De ez a szakosodással is tehát hogy, érted? tehát hogy egyre inkább specializálódtak a klubok, az egyes klubcsapatok valamilyen játékrendszerre, és, és nem egy ilyen nagy egységes mindenki által játszott játék lett addigra a futball, hanem elindultak ilyen kis iskolák. a kisiskolák ez... ugye már nem tudnak összeállni válogatottá, pláne, hogyha egy országban több kis iskola Ez miért, miért indult ez el? Azért, mert a klubfociban elképesztően sokkal-sokkal több pénzt tudott belekerülni, mint a válogatott fociba, tehát hogy összehasonlíthatok. Hiszen évente vannak rendezvény. Évente vannak rendezvények, de és év, évente viszonylag sok rendezvényük is van. Tehát ugye hetente van a meccs, ugye el lehet adni a meccs igazolási átigazolási pénzek, Ez tehát, tehát hogy olyan olyan dolgokról beszélünk, amik ugye a válogatott környékén ezek ezek nincsenek meg általában. És és mivel, mivel, mivel elképesztően sok pénzt benne, ezért tényleg hát ilyen világválogatottak összeálltak. Szerintem most már a. Gondolom, ti is nagyjából annyi nemzetközi focit néztek, mint én, de azért azt gondolnám, hogy a aktuális szupercsapat, ami gondolom a Manchester City, az valószínűleg akármelyik válogatottat nevetve megverné, de, de hogyha nem is nevetve, de azért, de, azért, de azért jobb eséllyel futna neki jóval, mint az aktuális világbajnok, aki. Uh, hát igen, ez valószínűleg. Na, és várjál, de most már akkor hagyj fejezni be ezt a gondolatmenetet. És ez ugye azt hozta magával, hogy a válogatott, valójában kevesebb, tehát most már nincsenek igazán elit kategóriás edzők a válogatottak környékén. Valójában, hogyha mégis az ilyen nagyon fura, mondjuk Roberto Mancini, itt lehet írt mondani, de ugye Szaudarábiába dolgozik most már. Az olasz, de na mindegy, szóval, hogy, szóval hogy igazából nem ott van a krém, a, a szakma krémje, nem ott van a játékosok krémje. Értem szerint szóval ott van, de teljesen szétszólódva, miközben a klubfociba egy helyre tömörülnek valójában. Hát nem megbánt volna, inkább elismerve mondjuk Márkorossit, tudják aki 10 évvel, 11 évvel ezelőtt munkanélküli harmadosztályú egyző Olaszországban. Most pedig uh, mutat valamit. Uh, Na, és hogy a magyarok is aztán, és aztán, bocsánat, befejezem már lassan ezt a gondolatmenetet, és hogy a, a magyar válogatottnak azért ez is egy nagyon uh, fontos uh, kiugrása, hogy, a, hogy ezen a szinten ugye a válogatott uh, fociban könnyebb egy eredményes csapatot csinálni. Jót meg győzteset az, az már egy másik uh, pálya, nem is nagyon ebbe kell gondolkozni a Magyarországnak jelenleg. De, de egy olyan csapatot ami normálisan meg van szervezve egyszerre mozognak az emberek azt, azt már meg lehet csinálni és ezzel ilyen közép, alsó közép, közép, közép szintre tök jól lehet vergődni aztán tényleg bármediket hát láttuk hogy Marokkó mekkorát ment egyébként az utóbbi világbajnokságon és, és ez ugye a, azt a sikerélményt adja meg amit a klubfoci egyszerűen nem képes Magyarországon és nagyon sokáig nem is fog tudni Viszont az is lehet, hogy én menet közben így megöregettem az elmúlt évtizedekben, de hogy vagy nyilván gyerekből felnőtt lettem, de hogy én azt vettem észre, hogy amióta ez a folyamat zajlik, amiről te beszélsz, én követem szívesen a válogatottat, mert szeretek járni, stb., de hogy egyre kevésbé érint meg az, hogyha a válogatottnak egy, mondjuk sikerei vannak, vagy sikertelen. Tehát sokkal kevésbé érint az, mint hogy, mintha a Kispest hétvégén kikapna a Csákvártól. Tehát nekem az egy sokkal közelebb élmény, egy sokkal jobban átélhető élmény, mint az, hogy a válogatott mondjuk az Európa Bajnokságon bejut a 16 vagy 8 közé. Nem is jut be. De mondjuk De... 20 éve még nem volt teljesen így. Nem? 20 éve ezt akartam mondani, hogy én a, a, amikor, a, amikor izlantól kikaptunk a Fáj 95-ben, vagy 94-ben, akkor engem azt kimondotta a rosszul érintett, hogy, hogy Jézus, hogy izlantól ki lehetett. De a valami. második euh, versenyünkre gondolsz? E, mert mondom, van az első 92-ben Jeneivel ugye a Népstadionban mert, egy kaptunk ki, Izlandot vertük a Fáj utcába, ingatot vertük a Bélagójával, de valami, tudom, hogy ilyen pisztyicsári csapattól Itt, itt egyszer kapunk és... ki, aztán meg ugye a Mészajel kapunk ki 95-ben, amikor nekem érettségi szünetem van Ugye De az idegenbeli az... Az idegenbeli, az igen, igen. igen, amikor a zaj mikrofon kicsit közel van a Mésző Kálmánhoz. Minden idők egyik legkomolyabb szórakoztatai pari teljesítménye, de, igen. De mondom, hogy akkoriban, akkoriban nekem, nekem ezek még komolyan fájtak. Sőt, mi akkoriban úgy ott tartottunk, hogy a középiskolás voltam abban az időszakban, amikor 95-ben a, a Dunai féle olimpiai csapat ment Atlantáért, akkor mm -hmm. teltház volt például a Fradi pályán, tehát nekünk az normális volt, hogy járunk azokra a meccsekre, és emlékszem, a, a következő mérkőzés az olimpiai válogatottnak már itthon volt, a Hungária körúton, és féltünk attól, hogy teltház lesz, és órákkal előtte kimentünk, háromszázzal lézengtünk aznap a Hungária körúti stadionban, de arra is emlékszem, hogy utána még, még volt még egy ilyen fellángolás a két az évek elején, amikor a 20. féle generációnak is, mint olimpiai csapat is volt egy ilyen, egy ilyen, ilyen komolyabb esélye valahova kijutni, és csak az olaszokkal játszottunk, és akkor az olaszok valahogy, ha jól emlékszem, talán ki is kaptunk tőlük egy nura, vagy itt a Huszti még rúgott egy volt. mindig akkor is teltház volt a fradi pályán. Szóval, hogy, de hogy valamikor ekkor tájt volt az a pillanat, amikor az ugye 2000-es évek eléje közepe, amikor így, én azt vettem észre magam, hogy a válogatott futballból, annak ellenére, hogy szívesen járok még a mérkőzésekre, egyre inkább kezdek kipörögni. Mert, Na, hogy, és mert a, már nem élem nem át annyira. A, nem a te pszichoterapiád a, a, a központi kérdés a dolognak. De, de mondjuk, évek óta ez a de évek, törzség, évek, törzség, évek, évek óta, igen, fel, igen, ugye. De igen, igen évek óta, szerintem szóval hogy ez miért történik, meg ilyen. Igen, de hogy rajtad keresztül, hogyha téged kérdeztettünk, akkor lehet, hogy a konkrétban eljutunk az általános felé, és egy kicsit, hogy ez miért van vajon azért, mert hogy annyira a 90-es évek végén a 2000-es években máshogyan, de szintén hiszterizálódik szerintem a közvélemény a, a, a magyar futball vágatott be egy teljesítménye kapcsán. Aztán a 2010-es években aztán van egy komoly mélypont, egy nagyon komoly mélypont, és onnantól felfelé ö, ívelnek a dolgok, tök mindegy, hogy miért, ugye ennek, ennek megint számtalan oka van, ö, de hogy onnan megjön egy ilyen ö, hiszterizálódás, ö, ami, ami, ami nagyon sok helyről generált, mesterségesen generált ö, ö, hisztéria lesz. Most gondolok itt arra, hogy, hogy a, már beszélgettünk róla, de hogy 2016-ban milyen hangulati ö, hogy mondjam, elemek, változások vannak a fociválgatott Meglepően rohadt jó szereplése Én amúgy a én amúgy csak hogy egy, akkor már kicsit mindenki beszéljen a személyes életéről. Én a, a 16-os ebé, az nekem egy elképesztő, nagy, nagy csoda volt ez, hogy, hogy, hogy, hogy én, én nyilván életemben nem gondoltam, volna, hogy bármilyen világversenyen kint a válogatottal, ami egy tök fontos ö, rész is ebbe, hogy ugye úgy nőttünk fel, hogy tök hagyományos, hogy nincs, ne, nem jutunk is sehova, és ezt így el is könyveltük. És az akkor egy óriási kitörés volt. Én továbbra is azt tartom, hogy szerintem a rendszerváltás utáni magyar az volt a két legjobb hangulatú hete. E, az ugye a, 21 a Covid miatt a 21-re taludott ebbé, ott azért a hazai vonal miatt egyrészt tök nagy dolog volt, másrészt meg hát azért emlékszem én, hogy a, e, egyik őtökkel itt azért egy kicsit ilyen könnyek között elkezdtük a franciák elleni egy-egyes győzelem után. E, igen, Pista, te vagy, ne nézz így! E, és... Történt-e még az a feste dolgok, de azt, már, azt, majd egy, azt, azt majd egy másik beszélgetésben elmeséljük. E, és a mostani ebbé volt az, amikor amellett, hogy én tényleg nagyon földhöz ragadtan szeretem értékelni a válogatott focit meg a magyar foszi teljesítményét is, tehát próbálom a helyén kezelni a dolgokat, azért most egy kicsit ilyen lábviszerű, hogy tök jó, hogy van, kiutunk, azért annyira nem, tehát ugye a, ugye a csodának az a jellegzetessége, hogy nem történik meg mindig, és most csak annyi történt, amennyi, sőt, tehát hogy most a magyar válogatott környékén csak annyi szokott történni, mint amennyi nagyjából benne van. Az előző években rendszeresen ő, ilyen, ilyen, ilyen kitörésszerű dolgok történtek, amikor soha nem gondoltuk volna, hogy ez valaha is meg fog történni. Hmm. Most igazából nem volt ilyen. Tehát az, hogy a skótakat megverjük a 99. vagy 110. percben, már nem is emlékszem, hogy hány percig tartott az a vágy. De, de a szeretnél. Ja persze, na mindegy, de, hogy a, de, és, <gül> és az azért nem, nem az a kategória, mint amikor az első meccsünkön izé, megvertük az osztrákokat kettődúra és így nem akartad elhinni, hogy ez megtörténik. A franciák elleni egyet, tehát azt, hogy a Fiola illetve szinte biztos vagyok benne, hogy a hármanakik itt ülünk életükben először szerették őszintén 90 percig, azért, azért az se volt benne most ezek a sztorik nincsenek, és nem is baj, baj, hogy nincsenek, mert ez a valóság, én azért néha szeretek ebben élni, de, de azért egy kicsit lelassult az a fejlődés, amit valamiért mindenki várna, és ez, viszont ez szerintem a kicsit hiszterizált magyar közölemény miatt van, hogy, hogy annyira nem tudja megütni az embert, az, hogy most, most csak simán egész jók vagyunk. érte egy ilyen tolerancia szintet a válogatott, és azt mondott, hogy már innen, innen már nagyot kéne ugorni ahhoz, hogy, hogy még egy picit léphessen előre a Hát szerintem az alsó középcsapatoknak a csúcsát ezt nagyjából elértük. Igen, Igen, de az hogy a van De az, hogy a lakossági szinten a, a futballunk megítélése, vagy a válogatott megítélése, tehát elérte azt a, azt a, azt a küszöböt, hogy, hogy eddig lehetett el, eltolni a társadalom felé a labdarúgás eredményességét. Itt egy picit megpihen, mert így kb. ráuntak az emberek, és megszokták, hogy eredményes, ezen a szinten. És ahhoz, hogy még feljebb tor tornásszuk, ahhoz a futball válogatottnak magának egy nagyon nagyot kéne gurítania. Igazából nem szerintem nem az történik, hogy, hogy megunták az emberek, hiszen a biztos vagyok esetre. benne, hogy a mostani VB-serejtező csoport is stabil teltházakkal fog menni, és így emberek tömegé fognak egyeket keresni. Valami bizonyos meccseket, tehát, hogy azért a ráunás vagy megszakás, ez nem így néz ki, de szerintem az, hogy a hozzánk hasonló, ilyen kicsit, kicsit ilyen katasztrófa turisták, kicsit ilyen megszokás, tehát hogy a típusú embereknek már egy kicsit kevésbé ünnepszerű szerintem ez az egész, és többek közt azért is, mert tehát, legyünk őszintén, elitista majmok vagyunk, szerintem mindannyian. Mm. Én, egy nem. én Én is be, bevallom már egy, már egy ideje magamról, én őszintén szóval, jobban szerettem a saját közegemet, bár én ettől függetlenül nagyon szeretek tényleg válogatottra járni, de azért a Diós Győr, amire ez, hát, amire nekem szintén egy kicsit azért idegembe kell mennem a hazaira is, de, a, de azért az mindig az én ilyen kis szívem csücske, és hát azért mindig beszéljük a barátaimmal, hogy akik elnél, Diós érzők is külföldön, néha találkozunk válogatottan, hogy azért, hogyha Diós Európába Európában játszon, akkor hát mi bizony kurvára nem, nem járnánk ennyire lelkesen a valószínűleg és csapatunkat kísérnénk inkább. Én, én, én több dolgokat is akarok ebben ö, reflektálni, az, hogy a válogatott környékén most milyen hangulat alakul ki, annak szerintem csak részben van közel a válogatotthoz. Szerintem nagyon nagy, ö, nagyon nagy részben kö, köze van az ilyen post-covid korszakhoz is, és itt most nem a covid a lényeg, hanem a, ami azóta történni ki ami gazdaságilag, az, a, a, az, az, hogy, az, hogy a, a, a frusztráció ami, ami bennünk van a, a, a, az egyre fokozódó létbizonytalanság sokakban, vagy tömegekben, vagy bennem nem, de mondjuk egy csomó emberben, igen, a, az, az, az nagyon gátolja az erre való rácsatlakozást, és nagyon erősíti azokat a hangatokat, amiről már itt többször volt szó, hogy, hogy elképesztő elképesztő indulattal, intenzitással és primitivitással tör ki például az ellenszurkolás a magyar futball, a magyar futball és azon azonban a magyar válgatot, és például a Szabasz Lajdominik ez az ellenszurkolás felé. egy csak is a kommentfalakon létező jelenség egyébként. Hát, de, de létezik, és láthatóval válik azzal, hogy ilyen eszközeink vannak. Az, hogy, az, hogy, ha, az, hogy vannak. te a kommentekből bármilyen társadalmi ilyen izé jelenséget le akarsz vonni az a legnagyobb tévút a virágon. Hát, hát, Én lehet csak a hülyék kommentelnek valójában, mondjuk hülyék komment... kom kommentelők. De, de a hülyék kommentelnek, de attól még itt vannak körülöttünk, csak ugye régebben de, az történt, hogy a, a... a, a kocsmában hőbörögtek, és lehülyészted őket, meg izé elfordultál, most meg ki tudják hangosítani a De csak hogy Szerintem tényleg ez a klasszikus idézek, ez a, a hangos kisebbség, tehát hogy, hogy ugye, mivel, mivel alapvetően a normális emberek nem kommentelnek, hiszen hát van, vannak barátaik, vannak dolgaik, stb. stb ezért, ezért aztán ott maradnak azok, az emberek, akik nagyon fontosnak tartják kérni, hogy Úristenünk mennyire brutálisan gyűlik a válogatottat, és ebből felépítünk egy ilyen, egyébként egy ilyen nem létező közeget. Ez egy kicsit olyan, mint amikor, a, mint amikor a, mint az, az ilyen vók elleni hiszti nemzetközire, hogy Úristen, most már nem lehet egy normálisat négérezni, vagy nem tudom, miközben valójában ez egy, ez egy pár ezer vagy pár tízezer twitterező, aki egyszerűen veszi a fáradtságot, hogy ezekbe és de, de hogy ez nem a valóság, tehát hogy nem véletlenül nem találkozol valójában illetve ellenszúrkolókkal. Senkit nem érdekel annyira szerintem ez. És én... Hogy na, mi nem találkozol. Jó, de találkozó. Kérnék egy új beszélgetést, mert ennek tényleg, tehát most, ha, most lemegyünk abba, hogy most a, kom a Facebook kommentek a, a te általad követett Facebook falon mennyire reprezentálják a magyar valóságot. Ez a beszélgetés engem olyan szinten, hogy hidegen, ne haragudjatok, <laughs> így rádiokompatibilisen mondva, hogy... Hogy, Na, mert, ez egy beszélgetti, beszélgetti, hogy... az, a, az, a, az, a, az a lényeg, hogy én, én, én tartom magamat ahhoz, hogy mit olvasunk a komment nem nemzeti sport alatt, tehát, nem, nem, ez, ez egy teljesen irreleváns dolog. A releváns az az, Ilyen, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy elfogynak-e a jegyek a meccsre másodpercek alatt. Hogy tömeghisztériát tud kialakítani egy jobb válogatott szereplés, vagy, vagy tömegeket tud hogy nyomorba taszítani, az, hogyha rosszul játszanak. Az, hogy kis Józsi, amikinek egy jelentős része, való, tehát hogy jelentős részben nem, nem is létező emberek kommentelnek egyébként ezekre a helyekre, és legyek, hogy bú-bú-bú, az, az, az, az, az, az csak a te saját ilyen privát érzésedhez tesz hozzá, és így harcolni akarsz hogy nem létező kisebbséggel. Igen, nekem is az, a, az amit, amit az Ádi mond, hogy, hogy, hogy egyszer elengeded azt, hogy te magad érd, meg ezt az egész válogatott, vagy klubfutball történetet, még te a klubfutballt elengedted, de hogy a válogatott történetet magad éld meg, és így, és így fontosnak tartod az, hogy mihez képest télen meg én valahogy, és ezek meg mások, meg hogyan élik meg, akik egyébként valójában tényleg nem létező személyek, tehát ugye ennyire egy IA is generálhatná azokat a kommenteket. Ez jelentős részben az is generálja valószínűleg egyébként, ez egy... Igen. Ne, ne folytassuk ezt a gondot, mert Nagyon de nekem köszönöm. konkrétan vannak ismerőseim. És, és Akik kommentelnek? Akik igen, és mivel és, ugye úgy rendezi a, a kommenteket, hogy az ismerőségeit kiemeli és hangsúlyozza és felüle ezért pontosan tudom, hogy kik, a, kik azok, és milyen frusztrációban. De, de tényleg persze, úgy, léteznek, én nem ez olyan emberek, akiknek ez a válogatati frustráció tokoz, esetleg, meg ilyen mindenféle ilyen, ilyen, ilyen aktuális a politikai gyűlölt cunamiból kiindulva és rosszul reflektálva dolgokra, vagy máshogy reflektálva dolgokra, nem állítom, hogy rosszul, de máshogy reflektálva dolgokra. Nyilván léteznek ilyen emberek, de hát a, szerintem az, hogy a, a válogatott és a klubfutball viszonyáról beszélgető műsorban most behozni a te Facebook ismerőseit, kommentjeit, ha van is egy ezerfős mintád. Ez <laughs> kivételesen. Igen, igen ez vitás megverük a kommentet. Jó, jó jó, nem gondoltam, hogy ilyen érzelmeketől magatól kiváltani. Nem érzem a uh, unalmat. Tehát hát, hogy... de nem úgy tűnik, de hogy, hogy na én meg van akarok visszaállni, hogy a, a, a, az Ádi, az te is mondtad, hogy hogy milyen Ö, hogyan viszonyult -e, hogyan változott a viszonyulásod a válgatodhoz. Én például De nekem azt hittem, hogy az a 2016-os EB-re meg az EB, az mondjuk ö, okoz valamilyen nagy nagy ö, ö, hogy mondjam, nagy fordlatot az én viszonyanyulásomban, az én megélésemben, de nem, én addigra például annyira kiégtem uh, abban, de, de hogy... De te is bevallottad, hogy te a, a szovjetek nullhatból 06-ból az egész válogatott szurkolást. Igen, igen, igen. Hogy azt mondom, hogy én addigra annyira, annyira nem rosszul, hogy kiégtem, nem, nem, nem ez az, az ami érdektelenséget mond, hanem annyira ö, lemondóvá váltam, és annyira a, a focihoz, illetve, illetve egy mindenben az élethez való ö, hozzáállásom ö, addigra azokból a kudarcélményekből, amit a válogatott okozott, az úgy formálódott, hogy, hogy, azon, hogy, hogy, hogy nekem a kudarc lett az alapértelmezés. Az, hogy, hogy nekem az, az lett a komfortos. Tehát, hogy vágyod hogy, a kudarcot a válogatott? Nem, nála? nem, ezt szerintem már lehet, hogy itt is használtad ezt a kifejezést, ha nekem az a komfortos nekem az volt a diszkomfort érzet, hogy három-hármat játszottunk Lyonban, azon a meccsen voltam ott. Jó, hát én vagyok, tudnék el, én... ezt nem mondja Igen, ne, nekem, De a mesélészt, mondjad nyugodtan. Nekem valamire a, a, a, a klubfocia az való kötődésem az ilyen, ilyen, ilyen kötődési zavaros lett, és a, a válogatott lett az ilyen alapértelmezett alap csapatom, ami, ami mindig jelen van, és, ö, és emiatt mondom, mondom, ez lett ez a, ez a, ez a kudarc, kudarctól való ö, félelem, a, a, a, és a kudarcnak még is a, a, a komfortosnak ö, értelmezése. Ö, ö, szerintem ugye azt ö, nem is tudom, hogy melyik kiváló volt végén. kommentelhet a boton saját maga alá. <laughs> Nem is tudom, hogy melyik... Szegény két melyik évig fogom hallgatni. Természetesen. De természetesen fogod ezt hallgatni, de, de az a jó hír a hogy nem itt. Szóval, Na, itt is elő fogjátok hozni. Szóval azt szerintem egy igen, szóval hogy egy nagy, nagy tudású kollégám mondta meg nagyon jól, hogy ez nagyon jól erősíti a kudarc tűrést, ez a futballrajongás dolog, és ez, ez, ez az esetek nagy részében így is van Magyarországon. Hát nem is biztos, hogy tűrés, hanem a kudarc tagadást is, tehát tűrést is. <gül> a tűrésd, a tűrésd, engem nem, nem érdekel nagyon... az orra hogy megy el a busz, én a, mai napig, én, én, így van, én a mai napig nagyon szeretem felidézni, amikor a, amikor Velszben kint voltam válogatott meccsen, és uh, ugye simán három óra szív, szívott a válogatott a mindent eldöntőnek gondolt meccsen, ugye Rosszinak, 2020, a Csuzsáknak az utolsó tétmecse volt uh, válogatottként, a rossi ki is fakadt mindenkire, igen, 2020 volt talán, és... Uh, de lehet, hogy 19 végül is lényegtelen. És nézem, hogy hát én gondoltam, hogy lemegyek a büfébe, hát 3 volt. Tehát én, én, hogyha jobban játszok, én, én, én, én azért amúgy csak szégyenlek lemenni a büfébe meccsen, És az angoloknál, ugye, meg hát a velszélyeknél is ott, ott ugye az van, hogy lehet sörözgatni a stadion, viszont nem vihetett fel a lelátó egyet, tehát azt ott a büfébe kell elfogyasztanod. Ez engem nem akadályozott meg tervészen egyáltalán, hiszen 75 éve. És nézem, hogy mindenki ilyen teljes letargiában, akik ott a büfébe teljesen kivannak akadva. Egy társaságra ők hangosabb, meg mit tudom, én mondom, oda megyek, hogy azért így megnézve a dolgot, mondom, Jó jól szeretem, hogy miskolciak vagy, persze, honnan tudtad? mondom, nekünk ez, nekünk ez minden héten valami itt a válogatott csalódás, ez nektek egy kat ez, ez, ez a, a többének ez egy katasztrófa, nekünk ezt úgy hívják, hogy szombat. És szerintem ez egy, ez egy tök alapélmény egyébként azoknak, akik a hát legyünk köszönjük, akik a Fradin kívüli klubfoci világból jönnek és mondjuk az elmúlt 10-20 évben csatlakoztak rá erre a magyar focinak nevezett érzelmi hullámvasútra, vagy 30 mondjuk hogy, hogy bár vannak tök jó élmények de azért az alapélmény mindenkinek az hogy hát inkább így röhögsz magadon és szerintem ez az, ami most a válogatott környékén lecserélődött egy kicsit, mert hogy vannak sikerek, és ez, ez, ez most egy ilyen nagyon érdekes egyvelege lett a válogatott közegnek, hogy még azért ott vannak a hozzánk hasonló figurák, akik, akik őszintén tudnak azon is röhögni, hogyha a kedvenc klubcsapatuk 8 gólt kap az Újpestől. Hát, hát kapott. Nem, Jaj, de... tényleg, mert, benne, ja, mert volt egy nyolcadik, amit már bent láttam, de mindegy is. És, <gül> és már úgy mehetnek, nyolc, szóval, hogy nyolcadik volt. Szóval, hogy és, és, és ugye vannak, vannak azok az arcok, akik viszont tényleg azért jöttek, mert hogy ez, ez egy ilyen sikeres dolog, végre végre nem ciki járni, stb. stb. Na, de közben meg kimegyünk egy meccsre, és a, most lehet, hogy fel tudnám sorolni a 97-es jugók elleni kezdő csapatunkat a válogatottnak, de hogy most a pár napja a németek ellen milyen kezdővel álltunk föl, pedig ott voltam a meccsen, szerintem már nem tudnám megmondani, és közben meg, jó, most eltekintve, a, hogy most pár meccset kihajtam, de egyébként egy tök normális dolog, hogy ettől függetlenül kiárunk válogatott mérkőzésekre, de egyre kevesebbet fordulunk már valahogy a pálya felé, hanem egyszerűen már megélni akarjuk azt a jelenséget, hogy ott vagyunk. De szerintem ez nem csak a, a válogatotton van így, szerintem. Tehát, ja, le, vagy legalább egy is, így van. De. Na, ezt mondom, na, ezt mondom, hogy azért, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor én már jó pár éve azt mondom, amikor így, hát édesanyám ö, rajtam keresztül nagyon nagy Diós Győr szurkoló lett, és, és, és ő így elkezdte tudni a játékosokat, és mindig kérdezi, hogy ez meg ez a játékos milyen volt, vagy szerintem jó-e. Jó és mondom, azt sem tudom, hogy kiről van szó, édesanyám, hiszen jövőre úgy is kirúgják, gondolom, minek meg ennyi időre, ö, és szerintem ez igazából a kormiatt is van, hogy mint ahogy mindenki azt szokta mesélni a korosztályunkból, hogy a 98-as világbajnokságnak még a meccse jelentős részét vissza tudja mondani fejből, hogy mi történt. Na, nem rosszabb, nem volt rosszabb a mostani VB valószínűleg, mint a 98-as, sőt állítólag nagyon kire volt, egy csomó meccset láttam, csak már nem érdekel annyira, meg már nem olyan újdonság, már megszoktam, és igen, most már most már inkább az identitásom része, hogy én kimegyek a kedvenc helyem a lelátóra is ott állok, meg beszélgetek, meg találkozok egy csomó emberrel, akit szeretek, és hogyha ne agyisten hogy isten, jó egyébként a meccs, akkor azért szoktam figyelni, hogyha van tétje, de hát most egy barátságos meccset azért, na. Egyébként egy átkötés lett volna tőlem, egy kérdésre, amiben belekeztem, bele de hogy tök jó, azt így elmondtad, és nem tudom szerintem, még beszélgetnénk még arról is, hogy kicsit visszakanyarodva ez a klubfutball dologhoz, klubfutball válogatott futball, hogy meddig tartható fenn ez a párhuzamosság. Most elmondok nektek egy példát, ami egy nagyon-nagyon pici és apró jelenet az egész sztoriban, és egy teljesen marginális történet, hiszen Kispesten zajlik. Tehát ugye most a Kispest jellegi más osztályú csapat, ahol kötelező egy U19-es játékost foglalkoztatni. A Kispest alapvetően egy akadémiát fenntartó utánpótlására építő klub, ahol mindenféle finanszírozási okokból, hogy különböző támogatásokat megkapjon, viszonylag sok saját nevelésű játékost és fiatalt kell játszatnia. Viszont vannak válogatott szünetek, amire két hétre elviszi ezeket a játékosokat a válogatott. És a Kispest 25 fős keretéből gyakran 6-8 játékos hiányzik ilyenkor. Na most mikor, és, ez a, és mondom, ez a magyar másodosztály szintjén, fiatalokkal, U17, U18, U19, U21 ö, kategória. de most képzeljünk el egy Manchester City-t, egy, egy Real Madridot, egy Bayern, Bayern münchen ahonnan szintén tömegével viszik el a játékosokat arra a két hétre, hogy meddig fog fennmaradni az a, az a dolog, hogy a, a klubfutball egyszerűen kölcsön adja a játékosait, a méreg drágán megvett játékosait, a saját kockázatát adja kölcsön a válogatottaknak, és a válogatottak ezért cserébe igazából valamennyi értéket növelnek ezen a játékoson, de alapvetően inkább kockázatot jelentenek ezeknek a kluboknak, mert mi van, ha lesérül, mi van, hogyha ha abba az időszakban nem vesz részt a felkészülésben, de ami klubunk éppen az előző hetekben rosszul szerepelt, ez a felkészülés időszak jól jött volna, mi van, hogyha rásérül valamire. Meddig tartható fönn még ez a, az, hogy a válogatottban még ilyen módon elengedik a játékosokat. Hogyha megnézitek, ma már, már a magyar válogatottnál is látjuk, hogy az elmúlt időszakban a Gulácsi Péter inkább a saját felépülésére e, fordított időt és nem jött el a válogatott több mérkőzésére, saját kérésre. Ugyanez volt kerkezminossal, ugye az elmúlt időszak elmúlt két meccsen, hogy. Hogy, nem hogy valami sérülést kúrál ki igazából, állítólag, vagy valójában, nem tudom, de hogy már, már Magyarországon is van ilyen, hogy visszamondanak új, ilyen mondva csinált a játékosok klub érdek miatt. Hát ugye ez egy nagyon jó példa rá, hogy, hogy mennyire régóta létezik ez a, ez a, ez a ez elég egyértelmű ellentét, hogy azért a, a közmegegyezés szerint ugye a görögöknek az egészen fantasztikus 2004-es 2004-es Ebé az azért jöhetett vissza, és akkor is ö, ö, volt egy nagy stopp, ami egy időre megállította azt, hogy a, hogy a legnagyobb ligákban a túl sok meccset játszanak, aztán ez már adott a feloldódott megint, minden mindegy, mert hogy az, azok a csapatok, akikre arra azt gondoltad volna, hogy nyerni fognak, azok hullafáradtan mentek, mert hogy mindegyik játékosuk, az stabil kezdő volt a Real Madridtól kezdve, nem, nem is tudom én, hogy és a görögöknek voltak ilyen középcsapatoknál cserejátékosai, meg ilyen elkocogó figurái, és ezek meg tudták nyerni csak, csak azért, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ők nem szívták végig az egész évet. Nyilván nem csak ezért, de, de, ez, egy, de ez egy tök szempont volt, és akkor először volt szerintem a Nemzetközi Fociban egy olyan irányvonal, amikor jelezték, hogy hát könyörgöm, basszus, ne játszunk már ennyi meccset, mert hogy a válogatottra többek közt fog menni. És akkor volt egy nagyon rövid idő, mennyire figyeltek, és most ugye megint ez van. És, és, és ami tök érdekes, hogy párhuzamosan egyébként ugye a válogatott meccseket is Elke, elkezdik elkezdték pörgetni, hogy legyen már több. Hát ugye a Nemzetek Ligája igazából ezért született, hogy a ne legyenek úgy is a Bajátságos, megccsek legyen. Igen, és ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy ugyanez a szervezet ugye a, a klub fociba is elkezdett nyúlni azzal, hogy a klub kibővítette kibővítette, már, nem is tudom, hogy hány csapat 32 csapat, az eddig hatról vagy valami, és és, és oda is kötelező menni, és van egy ilyen állandó ilyen ellentét jó láthatóan a szövetségek meg a klub között, hogy, hogy nem már hát ezek az emberek nem mutatványos voltak akármennyire is dráge, meg. Na jó, de ez en, egy ilyen ne, ne, ne, ellentét, egy... De ami, és szerintem, Botti, lehet, hogy te is erre akarsz <gül> majd célozni, hogy van egy ilyen, igen, egy ilyen folyamatosan alakuló ellentét, de hogy ki lesz az az erősebb kutya, aki majd, igen, hogy hogy mi az a, az a plusz léer, ami majd dönteni fog, mi az, a, mi az ami fog, jelen, meg fog jelenni még ebbe a sztoriban, mit tudom én, akár a, akár a, a, az egyre ilyen, nem mondom, hogy etatizálódó, de ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen autokrata irányba tolódó államoknál a, például a válogatottnak a, a túlhangsúlyozása, az elérhet-e egy olyan kritikus tömeget mondjuk a nemzetközi szövetségeknél, hogy akkor ők a válogatott felé akarják majd eltolni ezt a vitát. Vagy mm -hmm. pedig a klubok, amik inkább a gazdasági érdek felől közelítik meg, tehát, hogy, hogy előállhat-e egy olyan dolog, hogy a politikum esetleg megint találkozik a gazdasággal, és a futballban ezen a mezőn is összecsapnak. Ez alapjában inkább egy, ugye ez egy piac gazdasági működés szerint, ami a, a futballban van, és a piac általában megoldja ezeket a, a dolgokat, és erre. Erre többen rá is vetítettek, hogy ez valójában egy a probléma ez a nagyon sok meccset játszanak a futbolisták egy szezonban, és hogy valójában nincs is így, mert hogy, hogy nagyon sok meccset játszottak a múltban is a, a játékosok, többet is akár, mint most. Mi a feladás a dolognak, hogy hatalmas kereteket kezdenek kialakítani az arra képes klubok, <gül> tehát azt, hogy tudnak distingválni, a között, hogy a, a mondjuk nem, magyar, nem magyarokról beszélünk, hanem mondjuk Angliában, hogy a, a sokatrangúnak tekintett ligakupa sorozatban egy teljesen másik kerettel tudsz kiállni, ö, mint mondjuk a bajnokok ligájában. Ö, vagy az sem mindegy, hogy a bajnokságban milyen szakaszban jársz, meg az sem mindegy, hogy mondjuk az Európa ligában milyen <hül> szakaszban jársz, és, és teljesen más olyan tudod ö, súlyozni a, a kereteidet, és aztán ez kitudhatni valahogy a, a, a váratott futballra is. A, a vál vágatott futballnál ez úgy ez, ez, az elmúlt értézetekben, ez úgy csapódott le szerintem. Nem is feltétlen ebben a, vagy én, én, nekem nem ez az ellentét jutott eszembe a klubok és a vágatott futballnak a, a, az ellentéte, hanem az, hogy, hogy valójában futballilag elkezdett elértéktelnedni a nagy tornáknak a, a, a, a jelenléte. ön értelemben, hogy mondjuk Ja, mondjuk 98-ig, 2002-ig, nem tudok pontosan mondani. Ez egy húspiac volt akkor, mikor látunk utoljára felfedezettet. Hogy felfedezettek voltak, illetve az, hogy az, hogy az hogy hogyan játszák azt a futballt, hogy milyen trendek vannak, hogy milyen ö, posztok jelennek meg, ö, vagy milyen, milyen játékrendszerek ö, ö, jelennek meg, vagy, vagy lesz nagyobb jelentőségük, annak a, a lemérője, az egy világbajnokság, egy Európa bajnokság volt. Ez most arra elvesztette a jelentőségét. Persze, hiszen ugye eleve a felfedezett azokat nincs. már jóval hamarabb felfedezik. Hát, tehát, hogy, in, tehát, hogy in, most, igen, már, most és már nem éves kell ilyet. Tehát, körülben ugye, körülben ugye, igen. És, és akkor csak, hogy egy személy, személyes élmény. Biztosan emlékeztek, hogy a 2006-as mindenki biztos volt benne, hogy azért ott lesz egy-két játékos, aki majd milyen szépet játszott akkor őt, majd mekkorát fognak mazsolázni biztosan végre a külföldi klubok. hiszen ja, a a magyar Igen, igen, igen. És ugye meg. sel Lászlóda a teljes bukással végződött verde Karrierje lett igazából a nagy dolog, meg, meg, meg nagy Ádámnak azért szintén nem egy sikertörténet, Olaszországi igazolással. Hát meg ő megdöntsék, Jó, azt hagyjuk, és, a, és az, az, már, az, az már az máshol kapott léket, majd egyszer beszélhetünk egyébként róla, és hogyha visszavonul, szerintem már lassan megtörténik. De hogy, tehát hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy tök fontos része, igen, amit már beszéltünk róla, hogy elválasztódott szakmai teljesen. De szerintem egyébként csak, hogy vissza térjek az István kérdésére, soha nem hívtam még Istvánnak eddig szerintem életemben, az szerintem ameddig ilyen elképesztően és egyébként teljesen irányosan sok pénz van a profi fociban, ami, ami, ami, ami szerintem egy Luffy-t amit Kínára alapozunk, a, a, az ázsai tévé közvetítése tehát hogy, hogy nem, tehát hogy egyszerűen épészel felfoghatatlan pénz van ebbe az egészbe, nyilván nem csak a profi fociban, mert a profi kosárlabdában is épészel felfoghatatlan, de most ez egy másik kérdés, addig, addig, addig, addig egyre inkább el fog tolni, vagy tolódni a a nyugat-európai, szigorúan nyugat-európai elit fociba minden létező figyelem, és minden létező fontosság. Miközben a válogatottak, a, nyilván a nagy nyári tornák, azok már most is igazából ilyen karneválszerű dolgok, uh, ahol uh, azért, legyünk őszinték. Elég rendszeresen látunk olyat, hogy nagyon-nagyon jó focisták ilyen félszívvel szórakoznak ott, és ez szerintem már teljesen játékos függő egyébként, hogy ő, hogy ő neki mennyire fontos az, hogy ő a, a francia válogatott. Én, én meg, bocsánat, teljesen más a, a szempont és a működtetése a dolognak, mert hogy szerintem az történik, hogy amíg a, a futballt irányító nagy, két nagy szervezet, az Európai, illetve a világszövetség, az UEFA és a FIFA monopól helyzetben tud maradni, tehát amíg tudja befolyásolni a piacra jutást a klub futbalban, addig ő érdekelt lesz abban, hogy a jóval inkább az ő bevételeit növelő válogatott futball, az nagyon az minél, nagyobb futba, minél nagyobb piacot szerezzen. Tehát azért lesz 48 csapatos a világbajnokság, és azért 24 csapatos az Európa-bajnokság, hogy jóval-jóval nagyobb piacokat tudjon szerezni marketingértékben, illetve közvetítési jogok eladásán keresztül. Ez addig tud működni, amíg a, a kluboknak nincs olyan kibúvójuk, hogy nemet mondjanak a válogatott futballra, ennek pedig az a feltétele, hogy megmaradjon ezeknek a szerzeteknek a monopol helyzete, hogyha kialakul egy ugye a szuperliga ként emlegetett ö, jelenség, tehát a, az Európai és a Világfutball Szövetségtől független tisztán piaci alapú nemzeti bajnokságoktól független ö, szuperbajnokság, mondjuk így, Uh, akkor akkor valami teljesen más fog ja, tört, de persze, nem, nem ez egyébként egy két két hatalmas nagy csapdahelyzet, mert egyébként jelenleg szerintem jó rendszerbe van a foci, de úgy láttam, hogy még a gazdasztívan... Gaz gaz de biztával hát, nagyon ott valami, igen. Igen, mert, mert mindig elfelejtjük azt, hogy, hogy a, mint, ahogy a, mint ahogy az ilyen gázok is mindig a legkisebb ellenállás felé mozognak, így a... Most ilyen fingós vicc lesz. Igen, ilyen fingós vicc jön. Uh, ja, jól bálkozni fogok. Hogy a... Uh, az, ahogy a bot is mondta, hogy van két nagyon nagy hatalmú monopol szervezet a világ és az Európai Szövetség, ugye a mi világunkban, a Európából nézve az UEFA és a FIFA, viszont ezeknek a szövetségeknek a vezetését átvenni, vagy ezekre a szövetségekre hatni, jóval könnyebb úgy, hogy bejuttatunk oda embereket. És... És én valami jelenti tendenciát vélek felfedezni, és igen, nekem sincs mintám róla, mint ahogy a botonnak a legtöbb dologról. De kommentekben alhastad. Igen, ő még, ő még nem is alhastad, csak a fejében pingpongoznak a gondolatok. Nem kommenteltem sehova ezt, de az a, az a megfigy Van egy ilyen megfigyelésem, hogy ezek, a, ezek az ilyen... ilyen... Ha azt mondod, hogy megfigyelésem, és nem azt mondod, hogy komment, akkor már sokkal ezért hogy mondjam, elvontabbnak tűnik. Igen, nem akartak hogy, meg... Hogy ezek a, ezek az ilyen furcsa országok, mint, a, mint ott voltak ilyenek, hogy régen az ilyen birkózó szövetségeket a különböző isztánoknak a, a, a, a politikusai által delegált emberek lepték el, hogy, vagy, a, vagy nem is tudom, ezek a ezek az ilyen különböző szaudi, meg, meg különböző ilyen olajmonarhiák is megjelentek egyre több sportági szövetségben, hogy, a, hogy mikor lesz az, amikor ezeket a labdarúgó szövetségek be is elkezdenek még jobban beáramlani. Mikor a vízzel megjelenik a judo szövetség után is. Kicsit, kicsit beruktam attól, amit mondtál, mi van? de annyi hogy nincs, hogy ezt a boton kifejtse, de hogy, hogy, hogy amikor ezek, a, ezek az országoknak a vezetői elkezdik betolni a saját embereiket, és egyébként erre már látunk példákat, akár szívkebb hazánkból is, hogy, hogy ott mi lesz az a döntés, hogy ők a válogatott, vagy a klubfutball miatt. Ugye ezek, a, ezek, az, ezek az országok, ezek a klubfutballnak a perifériáján vannak, tehát nekik a válogatott lenne az érdekük, és azt tolni bent. És a, ezek a szabályozó monopol szervezetek, akik Egyébként a válogatott és a klub is szervezik, ezért ezokban el, eltolódhat esetleg az arány a válogatott irányába. Tehát nekem van egy ilyen, ilyen, ilyen megfigyelésem valahogy, hogy egyébként nem véletlen az, hogy, hogy, hogy 24-re bővítették az Európa-bajnokságot, még tovább bővítik a világbajnokság létszámát és közben, hogy látom, ne járt az időnk, de azért egy válaszra megadom még nektek a lehetőséget. Jól vagyok, köszönöm. Szerintem a végső soron mindig a pénz dönt, tehát, hogy, hogy, hogy nem az lesz, hogy, hogy mert, nem hogy, a hogy, a, hogy nemzeti érzelem, meg, hogy, egy, hogy, vagy, vagy ilyen, vagy olyan akarat helyi dönt. akarat van, hanem, hanem a, a végső soron az ebből a kieső pénz fog dönteni. Mint ahogy, mint ahogy ugye például az LB meg a VB bővítés is annak szól, hogy, hogy nem is feltétlenül, hogy mennyien vannak ott azon a világversenye, hanem hogy mennyien országnak van esélye kijutni, és ez bővíti ugye azt, a, azt az érdeklődés, meg azt a, azt a bust körülötte, hogy, hogy, hogy még inkább eladható lesz a dolog. Megvan a, a Igen, és el szeretnék köszönni. Két hét múlva visszajövünk, akkor már ugye konkrétan belelógva a decemberbe, az adventbe. Sziasztok! Sziasztok!